Bichu, batzen ian beha Bala, masina te puta marra Como se responde? Bai. Ya que ah, ba dos, <tusun> Gertu osela en dio es que es distancia, que sin yo te Oh, prest. Hala. Vale. Eh? A ber, piska egoerian. A ber, egoeri piskat radu da, izango dugu. Ni neon gaur goiz arte enekin oso ondo noa etorri berrun. Mm. Gehuta bi tipokin. E, gauza bat iteko beñen unain. Eta hori gaur goizin jakin da, nee, ba ne datoru xaintzuntzura. Eta baina hor, neto horren, kistun nervioza, kistun nervioza Eta hori, ba, etorri eta tipo bizardun bat, etorrean ere bila, apar kalegura Hemen ta... dago Bai Bai, hemen hau Aimar? Bizarra dakot Aimar Aimar Hane... irabizena bizena? Arenaz. Arenaz Arenaz Arenaz, geixo? Zabaleta Bi bientzat jakin emar, diun ez? Bai Gure lauen bati, bi bientzat jakin ez, are bientzat beti jakinet zinean bi Biavisen. Bai, gustasianas? Bai. Aha, vale. Eta hirie? Eh, Abisenak, bai. Ah, urio es algo? Ai, esa, Elena, Aimar. Ah, tengo Aimar. Bai, ahora Aimar hizo nada. abizena, Abisena urio es algo. Ta urrengo urzelai. Vale. Neri, e, Bai, esan. Rodríguez, Abisena, na Soreasu, Vierna. Ah. ¿Eh? Ze ni pensako sona segñe ni cura bi Abisena esa Bueno, vale, no. eh? vale, vale, no. segi, segi, eh, a ver, explicaste no gauden. Eh, gero giro etorri gara hor erreka, chiki baster bat edigen. Alapa batengora. Eta hemen hemen buka deu. Aimar, nun gaude. Furgoneta baten barruan gauz Furgoneta horia Miguel, Miguel, oh, Miguel, Miguel Ángel Rodríguez, horia suna? Ai miel, Gendy Fripi, oh miel, Miguel Ángel la tira la torda, es nun erdua. <laughs> Ez ditsiko, ez ditsiko Zololo beha jo, vale eh, Eta hemen, ez da keiz, zegexau esan <laughs> Vale, bueno, nizamainan ni Ezan zen Bueno, ba, hau, oh, olgetan benetan da Holgetan benetan da, nola ez Brometan, bezala, nioaz, kenin programia itzene, Mateo Eigala benetan, es? Onek, ez Horka emengo katxarri honek, ez nondez, konfiantza, zarra Nik neure burugin <laughs> <laughs> Kabliek, falta... Mamu, goguen, hori bai, goguen bai Baina, Go <risa> beian bego Osea <risa> Mamu, beian bego Zantzia, <risa> eh, nola enbernun da, ba Gutsuera bera, grabatzen ari ari gauela amateik Dana ondo, ba, ba, ondo Hau eh, dana online Osea, hau dana, ariin zik hamen gañindako montoteo en antena batekin eh, Radio pirata totala eh, garai Garaibaten eaugas internacionales Hori euskeres nola <coughs> Eh, Urr internazionalak Internazionalak? Ah, erresa guan Haua erresa guan e, Euskira esnola jakileko Zer, ur e, Ala, jute joan garaibaten e, Inglaterran da Hor batzioen pelikulat e, Na, hor batzioen zen murugin Patriota? Ez, ez e, Jute jo radeixoat Eta, musika batzuk prohibitetat Zaudenan garaibaten da Barku hartu e, bar Eta jute jo Urri internazionaletak Hortik emititzeko Ze Inglaterra bertan hasi baldimazin, eh, ba, zakartzela, hotzatzen. Holako betut zauden. Orduan gu gaur erreka internazionaletan gatsariak, eh? Oso ondo, oso ondo. ondo? Internazionala da, aldi berrien oso oso lokalak. Ze sta herri batena, bez? Da auzo batena. Bai, bai, oso herri bat izatea, bez? Hori bueno, izin dela oso altunezen, eh? De hecho, nahiko eh? oh. vale, vale. <laughs> <laughs> esta, esta <heri> bat juan ezen, eh? Ah, bale, bale. Gizta, gizta, gizta, gizta. pasatzen ba. Bueno, gero argazki batu izoko txeu. Gure zaretaz. <laughs> Eske, Marka, baina, hauk, imaginatzen, hemen jendie pasatzen edana bizikletan ondotik egen. Yeah. Zip, pentsa horre egen, lehiotik egen ikusi egenin tipua kasku jantzitan mikrofono bat. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, Mañolí, hoy le no para arrachona, amén. Hoy me intzi diruatsa, eh, da horren beti anparu ja, matein, ¿es? Oñe ozer, edozer ez dela nikebe. Eh, danada la cortina bai, erdi. Eske beju eske ondigen eta morboko geixo, ez? Eh? Osteu se. Ja, ja, ja, ja. Bai, banea metzetako batuan, eh, ontxo konturunak. No? Claro, ametza egita askiko, estaskik batzuken ez <laughs> Nik, es danok. Ah, vale. vale. Mm -hmm. Sa iri betea, baina claro, eske nola txo, este gnei bitzego. Beste la Juli gizot, bai, baina. Ese resai. Claro, <laughs> lite. Ba, rekadon dut un programa de dia. Sai ratibat. O sea, ¿ves? Mm -hmm. Pero a mi uh, bucago programa, o sea, ha sido empezar a bucan, ¿ves? ematen. Espero ni as morgine turnis. Así te buca tú. Vale, ba, ni fuerte guen ani. A. Mm. Eh, bai, asko ustaz zitek mm. Eta leno de bai, hankal eh, urrin Ni programana bani, hankal urrin Ah, zuza hankal urrinako <laughs> supero binti bat? Hor Super binti bat, zuko onzien, ez? Hortz eh? bakarra? Hortz eh? bakarra? A, a ber, ba airea isoan ba bakarra Baina behien begoko hori, beh? Baina behien begoko, baina airean ez begoko, eh? Bale, mm, vale. <laughs> Bueno, a ber, taldien baziok Bueno, explikau jo taldiena eta bexkena gajun gaiuk Hau, eh, bexketen, desmaskaratzen Eta bueno, ba, erreka Eta bainain, ah? Bainain aun. Boa. Sinia, sinia Uy, eta, bueno, ose... justo leku hontan gauza asko pasau dia, historiaian siar. Justo leku hontan. Bai, bai, bai. Ba. Ane goz no... bat. <risa> Komentaidez? <risa> <risa> bai, ba, ba, ba. Ni komentadet, kotxinet horrela oso urduri. Uh -huh. Eta onaiz sentatzen, hostia, oi senttsazio daketena, kasi eh, tipo casi trio batita jokoan <risa> Zerbait, ez ezagun, iruren artin, eta, eta nola bait, ba, mm -hmm. er, ba leko honek, eta triuen historiuk, eta, bueno, man gaitu zer historioa, historioa batzuta. Etxoetik, historioa ditenei, ja. hori, hori ez. Teknikoki, hau, trioa? Teknikoki, teknikoki, bai. Iruko bat, ez? Bai, bai, bai, bai. Iruko bat. Bai. Ja. Bai. Yeah. Iruko beroa. Ni... Eh, orto Vale, vale, ni ensayato, ese. Mae va justo, Casualidad casualidadísimo porque tiene bicisen trio Bacarra. Bacarra. Ahí. Claro. para paréntesis decir paréntesis Lucía, quiero con Gloria Berdiano un Chijuan, ¿eh? A mí me gicho. Vale. Bale, eh, programa hontan eta hartan, asko lantzeginean, ekstimidadi. Ekstimidadi baiztu dezer den? Ez, ez nahi hokontatu behar. Ekstimidadi da, in barroka damezela, ex-kampoaka. Bueno, ex-dezberdin daude, baina bat hori da, kampoaka. Eta hor duma da, intimidadi kontau eh, jende zabalai, bezala ez? Eta? ir normalin intimidad normal en persona batíco no disco. Euri almohadilla Eu, e oh, no no no on, no no no no no, oncio dite txandie. Se aludio te sentoais, ¿es? ez? Eta, eta ordun, ba, intimidad hori ni kontrua txekia moda no menció. Moda Ba referenti jugenak, eh, coach mundu, no la coach, ose esa talla espiritualitate de mallan eta bizkauta referenti izenak eta ba behasen dinak, behasen e, intimitate dinak, ba kontatzen gomendi txinebe, ba ja behasen saretan da igual, se pasauza cone bere bikotekin igual kontatzen igual eh igual, ja se seguiro, segidore taora se mat, en zulo ego jende horre, baina igual la 10000 persona aurrin. Da hori fenomeno berri, berrixen eta berriza ez bakarrik, baiz eta zion. Ordun, extimida sale eta gonalizotzea. De Aimar guri ez algo urzelai, Eta Etai beste irrati baten nire irrati, ez? Oñarresku, zangoio eta. Ire... Bai, no Oñarreskoa. E ez? Hor bai. kon otaiz kontatzen ire extimida ez? Bai. Bai. Vale. Joder, hori da kotu. Satik beres beranduegi, a ber, san aktualde politikoen ingurua baina zikola esto de nomineken... ja. Nik, den nominate den dominio den aktualde personala. <laughs> eta gero horreri bueno, beti altxako nubeie de kutxu ah. bueno, politiko bat emun, edo ez. Baina ni ez da konta egen, eh? Ez, ez, ez, dana, ez. Baina, ez es que... Intimidean in de xentezakonea kontatzek, ez, bate? Bai, bai bai bai, bai, bai, <coughs> bai, bai, bai. Ordun, nik zatea eta naek. Hig beste programa aten parte, ba, baldi maiz, eh? bai. ba, ik, oin urtu merkoke, bai, ez? Es. Dana ezingo konta berendu egin. Ez, ez. hori ah. eh, <laughs> pentsau izan dut. Osa, lehian dauz, bi programak ne baitan Zatik, hemen konta indotan gau bestiren zin jo kontau Hora onda hemen, ja, kartutxo batzuk Al neiz fan, ez, gaztaik gen Claro, bai, ja, bai, bai Ne, ne ustez ez? Es? Ez zinek? Ez, es, zatik, dia bi marco oso difente Bueno, ondion, ez dakion marco hau zeladan Ah, ja, bai, bai, bai, gero konta Baina, nik ustot, bi difente diala Horda, ne hemen urtein xaten eta bestian Difente amonda mm. Gauzo batzuk, bueno, aldia lehian egon Osa, bixetan aldi ana kontau Baina, bueno, zimaz Eztodik ustean arazua es, eh? Vale. Vale, ni galare... <coughs> Ez, eh, bale Bale, nik galare omen eztea tik ustean arazua, eh Behan hortan Nik usteatik huel dala eh, Berandu egiretzako huel ire bikoti, ezela Zamoia, ez? Baina demora bat baihuta Baim. Ja bere asuntutxo ikusteko Ikusteko izkoan Enamoramento fazi pasautea ja O Eee Buele soa neon kao, es que Buele soa en enamoramentoi Pos Posible, eh? que ni... pareja asko enamoramentoi gabe sortotzuk Bai, bai, bai, bai, bai eh, Ostra, oso gostiño interesantia ja. a, a ver, nik ez da dienu zeuguek bikote bat Ez pagago ikioztana, hortekazikoa Oren, bueno, claro <risa> Ya, bueno, bai, bai, bai, <risa> fenomeno Eglasio bota horreik, kao Ya, ya, ya Zer eh, uh, mm, Bueno <risa> Alare, bikotei marun zartuko ginen Vale, supo, A, Radio Mallorca, Radio Mallorca. Radio Miran pres... Bicote Mon. Eh, eta orduan eusiz izango litzake? Hau mantie. Hau mantie. Vale vale, vale, vale, vale, vale. Hau mantie, vale, vale. Bai, bai. Uleketa bestiek estableidei emutos, estableidei potente bat, rutina bat, rutina bat. Ya <susurra> ja, hori da, hau, aun amaitali izango litzake. Bai. Orrun tribuna eguixada. Bai, bai, bai. Es orreatic, beste la beguixada, o <susurra> Eh, pero a ver, pero a, a ver, anei direu ustedes amanti eh no la definio, do, e, amanti itseti, bada amantie ir su ireustes biurtin bein. Go programat. Biurtin beineko programat, ba, etzi, ba, bueno. Etzi, no definiu, son amantien kontzeptu hauek iesan. Uh, Baño, pentsatia norbeak, norbeak erabakiko era ikela beantzako, bueno, ez da. Bai, igual eh? soyas eh, okindegira eta <coughs> no gixiar ostozu ta zuk erabegi josu a ber, zura mantia no ez, oixa saltzen dutelako. O, o sea, eusan. Zeu ki berdu mai tale batek, mai izeteko. Zeeman berdigu. Ah. A okay. ver, balde adetik, nere ustez intimidade bat bai, eh, compartiru, ¿verdad? Bai. ¿Es? Mmm. Intimidad -hmm. bat, bai. Intimida debat, bai. Eh, ontan hontan, bueno, el programa hontan, intimidadik externalitza gaujon. Ah, orio envio. Eh, pone pasatsena ideya. Ah, ire caso ire hontan ire bizitajeu baino. Vale, ya. <risa> <risa> vale, vale. Es oria. <risa> <risa> Elene sauso el marca 2016 de los Unidos, ¿tú sabes el marcado? ¿Dónde marcado? ¿Dónde <risa> inbio, A ver Biatza belarit gizartzaia o es? Adios. Ah, hori bai, bai, asunto fiziko Obo estela asunto psikologiko era Ezin lehkik O sea, gauze, ezerre eztiok markeuta Bakarrizio, que era garpen in der bat Ya yeah. Es? O ba, hori, momentuz proa a mi, hori <laughs> Vale, no. Oh, no, no. Bueno, así que, bai. Hautzan oh, prepauta. Bai, que o Maitalia le digo. <coughs> Vestean ya bai. Veste gausa <coughs> pasando en la Maitalia, que inda este que su tema igual. igual tema claro. <coughs> gino, es atigo el temaatsu conflictougaldia izan. Claro. Imagino Maitalia sense azula, fanintzen astrologo batena. Uf, uf. Hostia. O sea, serdaori. Es o baita ere tarotista batena, ta buf. Ya Maitalia ezten da. Astrologo serdan jakite ere gutxi, ez? Astrologia eta astronomian an artin differenticies, hendistici differenticies Ja, ja, L eta M baten kontua, baina bai Baina dukik jara claro, Hortzartuleik de repente fregau baten Uro txagin Uro txagin Bueno, behin hau esan da Ne ustez urrengo gauzia izango. Ze gauzia? Ah, urrena Esta git Bueno, vale, markua eh? Markua, markua Ostia, au ne, ya, vamos minuto Twitch. Se va de va programa. temporal esa Temporal esa señora. Ni usted eta ordu betenikuala. Ordu bete, vale. da gero esanberdia baienola irratia o estan libre eres. Za irrati libre en nik Ni nere burun nagenean na hagoan, ba, va parte esa la esa asamblea va mm -hmm. ba, parte o parte eta eta, bueno, va ba, hor dauden erramientak eta va, ba, es badibidez, e, osak, michek eta Zari, eh, arroza zare, eta eh, betamien ziok, lotura minimo batez ziok. Orduan, bat, etxaiat. Irraties libre gaten gauz. <laughs> <laughs> bai, orduan guna ean. Irraties libre furgonetero una... gaten. Ja. Karo, eta irraties libre eta pasatzei guel, ba, e, guel, ez tegola gonartzen e, anuntzu isoiketa. Mm -hmm. Guel, diro bat, guel, e, e, zertxeak, pa, marka konkretu gatzuna, ez tegola Adibidez, ba, ege, ba, e, Ja, jorna da montatu, diru lortu ta hortik e nola o bileta saldu o hola, ez? Baino, kaso hontan, ez, kaso hontan. <laughs> Se anuntzio. Kaso hontan anuntzio onartu jeyuk. Ala. Femi Hef, Femina, no ziola santuko. Mineka feminista. Ese so, zehai, tebetzen a ber sean ze un zerren onartzeko preste egongo sinik, limitado limitie. Eh? Claro, claro. Ah, claro, un momentum, ba, onarte on, bate está ja. Eh? <laughs> onarte on ma anuntzik está ja. O sea, así que anatik, azkena ba, eh? minutu hontan, hasi ante programia está ja un anuntzio bat. Baina posible dek gu on egiten eta golpea bu, kaiku gure Adivides, ya hay gallo propan de llen. Mierda. Ya, or, ya adivides va a que yo cobrado el coban. Ya, ¿qué yo cobrado? Che que no lo funciona. Ah, vale. tú. Ah. Aña, bueno, y... Decatlón. Ni... <laughs> <laughs> hola, ahora te <ti laughs> juntas, sube, <laughs> eh. Hola, mazón. <cola. coughs> ah, <a> ya. Ya. Ni propan de eh. llen, verdad. Igual, pangos, iguales. Oye, yeah ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Erate eh, libre gure gurua de late contra Estatutun kontra inginean Guinea. Decieron Sasukeko Barnetegian. Ah, eh. entonces claro, bañó Sarche Barrun, eh. Tipo mugativo. Mm. Ja. Vale. No, no, Se... eh, ubikatzen, eh. zenuten, nahiko hornabil zo garantzan, noiz hartu ez dakitela bezela. Bai. Bueno, sentido es libre. Vale, baño. Oh, Eh, sa, hungo a uberse hasierako tema, sala atigua. Hoy no ha funcionado san. Bai, bai, bai, bai, bentatas, pensatas, sinzakela. Orduan, eh, bueno, ohingor asto zuet, parentesiba ten barruan gauzela, eta hasierako tema familia dela. Hostia. Ja. Está ja. ja. acordao, acordei. Eh? Akordatu zen. Es. Hostia. Bai, mm. mil bai. Bai. Me, Ese mernia mania mentrioa ten denanola, o metroa. Ora urien, bai. Ning gela urtasko. Aueya? Urtasko. Semagran urtean, eiz ez ez nitzani. Ah, bestalde jaian. Ah. Jo, arecing yeah, yeah, yeah, yeah. one. Ja, ja, ja. Bai, polilla izango izan, bai. Arecingoban. Imagina yendot. Sat edo nin. Ni, <laughs> Imagina yena bilonche, <laughs> <laughs> <laughs> verdad. Y bueno, pasa en o <okay>? que? <coughs> <coughs> Google angerriñen garai baten. Bein, garai baten es <laughs> mate askotan, en el baño, el lotrishe en asuntos asmageniñen. Ori kontutan onki erdiago. Potere indar bat zo hemen muy yuk. Zemak isea, zemak diro tokago zen. Zemak dira, zemak dira, zemak dira, zemak zan, zemak diro, izinko zan ona, jendik onartzeko diro bezala. Oh. Intzai eginean, bostone ba, euro ezta dirue, hiru mila euro ezta diru eta ez da zean jendik. Lusi, explikatzeko, eh? Ez da juz zartu gamen, oh? Ez uh, ez zartu. Esprat. Gontu izan ginean, bi, ah, ah, bi milioi euro. Bai, zuzte zuzuei? Ez da, niren horren. Bi ba, momentua gau zen, ba, hiru mila euro ezte dirue horrein, zetxe, ba, horrein ezte gillene zerre. Hordun, ba... Inakitane horrein bueltan, eta eh, mam horrein bueltan nebile eh, ginen pixka Hola, ez tala diru egin milio euro dira, mortuek Hola, hori dut ze puntotan zango jendik, apai bai, hori egin dirudek mm, vale. Eta izintzen, bi milio euro Hor unanimidades, hor diru, dirudek Eta asko jentoko zan, justo, urren gaunin Biletan? Bai, bi milio euro Ostia, egi jakurratzen hau Hai bai, hori no? duen kontuzi bila erduk Bale mm, Hemen zari gauden ah. ah. Egi edek, ordi, algoritmo baten bezala bizi gaituk, ez? Ba, bai bai. ez laamatiuris azalt. Eh, noria? Bueno, eleno aimarrekin ere egon gea Gauza bat esan, edo ze ez genula. Zertan eh. zertan exinisten edo bai? Aimar zerbait eh, comenta dizulen? Ez du la sinisten. Ca causalidad de ningun egon gea itziten. Da zu izan, eh, sincronismo. Bai, suri sincronismoa ez? Oria, oria. Zu zure hasura sincronismo, <risa> <Uf. risa> <risa> pues, sincronismo oh, daten so, ninguruan. Bai, hori da. Estoy interesando su maña, Bai, bai, honen honen olaia zala, neurri baten, ez? ez, ez Me cuentas y neta. No la, ni nada, ni nada ni el yo. Ni ven. Es, es, es, nega ven, nega que A ver, señor, Marco señala, nadie un alto una ain. Ni es digo Ando Marco, mar mar eh? Marco, Marcos Pri, Marcos Pri. Marco. Hai marka y Eurot. Eh, supa, Azkari erri segin da txarranao izan bai, gutxi jaik itxetxeak gauzak. Zara, ni po jakintzu enok, oso gutxi guak bai itxetxeak. Orduan, laguntza, ni bazeat ik asko kontrolatzekela, informaizua asko daela. Ibelez aktuali dain. Baina, seguruna txok, ba egikela, da ik eba igual, intzainat, ire jakintzan mailea. Gaztaien joku, eh? Zer, ana? Zer? ¿ limitas ahora? No no Inglaterra o etnia irlanda o El da para un dientes Ohaltas que es Escocia Ya society O cửa Ya orden O sea El Cray Craig bye, Craig Pues el Cray que es una Rut наenguente Bueno Sabía tipo Tipo de eh, John Smith Oconofhe oh. Es un cohete Es eh, un cohete cabeza tipo de champán Que tegeldan Mea famoso angastaia egina eta behin o bere gazta hori botatzi aldapati bera, ez? Ze o hori? Si bakuruzikoan hori eta zaina, hori hori eta zaina, zaina. Oscaloma, quizás eso sospechoso. 7 en 6 años. bera. Eta, ba, bueno, eh, ni sentitzena momentu enten, eh, gaztaien sortzali, eh? Bale, Esa, pinot. Gaztaien sortzali, haini, eh, prova maudek, gaztaia hori behor, behori, ni botai aldapan beraia. Hai. Eta hoin gero ze forma hartzeund da, gero jendizai txaldu noez, <risa> hor, bueltan-bueltan aztegiz, teiz, nundi jokoun, eta gazta hori gat jogut jara deno. Anka gazta hori gara, nip entzien gerinela, atzetiko horreka doi, ezenpea. Gasta ah. egit. Eh, e bai, gasta vale. hori hau duk. Vale, gasta oso bat. Bai. Bai. Ez es gaur que egon mohidea gasta zati bat. <risa> bai, oxean bai, Gure, karen kantzen... Ia, guri behira, eh, alonan. Gasta oso bat. Handra bat bat guri behira. gasta oso bat. Bai. Eta, gano, gasta hori... Hor zeintzen zuhortzalei ez da importa. Hor ja gasta hori noak adik. Huun da hor jaa... Huue, eh, eh, hor eh, eh, eh. txio... Hola, ek. Asuntue. Eh. Si no las ande y se hizo esa izenzuela eh Craig McGee tipo, vean, encima me choca bat, Gazta hori, bueno, ya está. Beste ser eso mencionó. Gasta sortzaile horren, iheldu la zeitan. Inicia su sortzaile, inicia su curioso, ni que rilla no sabe. Ah, bae, bae, vale, vale. Sanidad ah, es cuchi importancia. Va, eh? inor está fregatu. Inor está fregatu. Ka ontue serda. Va, oinzuek satela Dani gaztaba berdine ulertzala. Bai, bai, bai. Metaforicok ez? Es, es, da kaltepinetan gaudela, hemen Gaztausoia ere pixka metafora ez, txai, biltsu. Es es es. Ua, ua. ulertzen ma. Bai, bai, reinterpretatu un biodordon supestados nana. Bai, bai. Vale, en Marke Jensavitz, Eta ordun, momentuz programantan. Eh, Nik usteia sortzi bat laun, sortzi bat pertsona Pertson, bezala ere kurritzean nik, guen hartze Sortzi bat gazta zati Bai, e, gazta hori haunditzen, e, guen ja metafori guel ja errarotu engok, eh, poziblek Gazta horren formie, ba, bai guel txikit joite gara, undikit joitek e, Kontuek, ba, ati irigit jauela Gaztaiek, art, onartu uteik jende eixo eta onartu uteik jutigere bai Zari bidez, ba, ni jutie <laughs> A zu berri dizi igual ja mentia orra. Hasta <laughs> ahora como Orion hartzi. Bo, vale, vale, ah, ¿vale? Sí, sí, sí, Este uste pasagonik. E, baina claro, nola 8 laungean, ba aukengo, ba volta, volta, eta bere formi hartuhoi. Eta bueno, vale, lengo programak isingo jun eh aurkezpen tipoa, keba E, gau, au, eta beha tzaki, eh hau gau gastaiena ta beazetzaki eh hau ontserten Etzukia be parmesano roquefort dituk eh ezadik gastai aztei dugenik hau osteu sishi bai hai, bai eta ordun eh estimenesi gaur ezati ze, per, ze pertsona dauden taldien gauaju esaten da ba eh, bueno osea eta si hipotesi maneja gintzen duetorki suneko alda pasau al a ver nere usted fijo itxingo jo a ver saubi da itzein da hola Zein daitzen konkretu gabeko programa bat Nire ustez, ire ustez? Eh, eh, esto Konsebiten sistema bat el buru eh? Ostia, ostia, eskala, eski A ver, Eh, horiak, latin es teleos Ajá Sistema oro dako el burua Mo han besta gozado, igual esta la explícitua, o Igual, izdakigu ondion, o Igual bordau, baina esta gertu Bala, vale, nik, ba, este, bat Konkretan, oi, De ustez, nela burutako bat ditzen gok, o, well, duel, ondine, bak, pertsoniei, behan hortan bere bezitzen launtzi. Hori oh. gaztan ondine, ega. Launtzi, eh? bye, bye. launtzi, eh? ba, behan hortan. Gero, hi... ez baxo, launtzenea erresa zaugek. Eh? Zoi, so, hi... egi, ezti, egin alaz, jistu ez. Eh? Launtzi, e? Eh? Onura bat zortzi e, behai. Radioterapia? Kalti ez. Kalti gintzete zortu. <laughs> Ya, Kalteis. Ustein leike. Oriz leike, el buru la secharra. Seguro es era de secharra, justo eh ontsa Natxola Erri eta etan erradeixo asuntu, eta emateizuna, erradeixo txiki batziok. Eskolan? Bai, zuen mediko erri eskolan. Oh. Eskola publikoa. Horri nio oten auk, maixen da, hey. e, baino aurreti beste bertzonatzu gote joan da, ba ezaren entzua batik, ba nola programat, da buruz da, o zer, zer, o, <laughs> txar erantzun, zer erantzun berdintxoak, bi erdia ja erantzun egozat. Gazta hiagozobat. Gazta hiagozobat, bakaltegi esortzua azmota. Hoia, oh, yeah, oh, yeah. ha, <laughs> <laughs> Eta, bueno, nere ustez Itzen gotien batzu Itzen gotiuko horren bueltan Sekzua hibiliko, e, horren bueltan hibilikoatzu Ja, zui gustain zatzu, ez? Sekzua? Se, diru Boa, zui seksu eh? mm -hmm. eta diru gustain zatzu, ez? Hori zingo, bila batipat, hori Bi, bi, klásiko, basiko, ez? Aber, eskai, ozer gauza ikusten den bohuzen hori Aber, askoz Aber, gero zahe, matiz txiki gatzuk, eta la baino Hori bintzen tema hoxe hongo mene recurrimos os corre recurri goñora da hoxe gero a mentzara punto ane eh baino eta puntuta. a puntota alde esate eh eh momento hontan es eh paso, no sien ana que es tú na vai ni etortxe xiten eh non presenta non la presenta Ya, galderona. Es la baloi bat. Da, bakoitzetan mm -hmm. bertsun bagoitzen bere buruatik soze, ¿es? Bai. Right. Eta tani tortxistan barrioan, eh, a ver, eh, no la he presentado a da, ezati ja. o sea, hola. Ya. O hola, hola, baño, hola. Y bere buru, eh, ni hola, aunau, hola. Eta hola, auskar, beste zinen. Es. Ah. En zona de Saldongo, sala asuntu, eh. Bai. Salia de Gori, ¿está? Eee... Eh, bueno, segun ze se, zuri identidadia, adibidez, anez, zuri identidadian zutabetako bat, ez? Zein ja. Adibidez. Ah, galdera hona. Mm. Ne, adibidez, bueno, bain ingot, eskibau zure galderie, bai? Zein ja nire dio. Aibarrena, <laughs> zutzen itio. Ah, bifurtza hon, bifurtza hon. Eee... Ez, aibarra botei galderi izin da zuri identidadin? Bai, bai, bai. ez? Eta ni hola hendik enez tragoetan erabakita burun, mm. en, naet beste gauza bat esan. Eta beste gausori da. Gaztiekin askotan, eh nik eskolatan daite dut lana, eh? Betare, bueno, miel eskolan ibiltza icy, ni biltena, baina nik kampu ni, ni juten auk, eh, ah. bezala, Eskolata. Eta askotan hori ez aurkeztuko eskatzen hemen, aurkeztu zuen izena eta gustatzen zaizuen zerbait eta beti da, ez da kezea fola, ez da kezea fola. Ja, o sea, oso eg Pasada bat da a nola gustko zerbet esaate du da gustkori askotan zenbat kirolakin lotzea, ez oso gusto en, estandarretan, eta azken hasi gin ez zuten bat, Neri buruz eta zuek ze kuriosidade aipago zen duten zui buruz, Ola esan alde zute hankatako eh, azka azak hortzakin kentzen ditut gustatze zait baukizutela zeze kurioue. Hoy siete bumerana, va a ser la bumerana. Y vale ser la bumerana. Va, tres navas. ¿Eh? Tres navas. Y botatse, vuta vuelta esa. Vale. Y estáis, osáis, osáis, sakiwan. ¿Eh? Sakiwan. Mono tres navas, sala. O sea, tres navada, ¿o? Ahí, ahí, ahí. Como va. Ahí, ahí. Eh, y mai mar. Eh, están en verde, están en verde. Ser, es anduna. Curiosidad, eh. Eso es. Arnia a pensar Marconian. Genia pensao biot. <coughs> a ver. Curiosidad ia. Iries ina. E Me digo, es. Eh, bai, bai, bai, el landing o ese landing ese. Este es de nere eh, eh, A ver, gausa batzu daudola, eh Hau bueno, au o pizka izango dit, eh, baina bueno, timidadina izan e de zu tener? Ona, ona. Au, au, au. Lepo gusta de site. Ez eh, o sea, pia hori pasatzi ah, bai? Lepo bai? bai Bai, eh? Ez un placer amateta, ez hori pasatzi eh, Uff, uff, uf, uff Ez es que sartuga tema reprodukti Sartuga, eh? <todos> eh? ¿Qué esto? ¿Sartuja tema reproductivo? Hostia, ahí. ¿Qué es el tema reproductivo? ¿Qué es eso? Oye, gente que le de quien dencho reproducción. O sea, va igual <laughs> a ya, o su caldia en Es, es, ah. Claro, a claro, Nick Nolan lo chau te un, o -o -lo a zamar con un. O o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, Gauzak. Vale. vale. Al, ¿Al día gauzak esa, ¿no Me llaman, este puntajo. Aún le correte, si te es a ti, ¿eh? Venga, baño, la excusa de gustín ni gustín de uno. Y yo, pero, ja, no se lleguen. ¿Supai <risa> <risa> so, usted ser dan BDSM? Baí. Venga, te finio bien, de BDSM. Joder, baño, el carri que ya, ¿vale? Venga, ni intenta guañar. A ver, ni culerse de que la... Eh, en... Eso ya sarebi, bueno, zumisilua eta eh, botere, bueno, mm. bi pertsonan artin no? asteek, eh, ez? bi rol. Mm -hmm. Eta eta bueno, ba hor praktika batzuk. Mhm. Mm ingurun, eh, bizkat, ningurun, ez? Indarran ingurun edo hotsea, incluso violentziaren ingurun o bueno, baino zekiatenak eh asko bueno, aitutazaketenak asko hitz egiten dela ez? O sa, a, Mm -hmm. limitiek, noaino oza, o sea, bedez emin zerbait interesanti mm -hmm. eh? badeko, hori behintzat mm -hmm. jolaz adenez Be? jolaz bat, berez mugan da bilena minegin, da placerragin hor sartzea zelago bai, hor txan bai, bau hamen zauden, ba zauden. hor <coughs> eh, lokalak hor tada hor lokalak ez lokalak bertaguk bai, ziketa osintxun usteat ez da hola, lokalik BDSM-kue, baina iriburutan dapogu mentzen eta ondala e, hilibete tipa dute zantzinen, ba, juntzala beha idala e, masterraien seksologiagoa master bat eee bueno, ni egin izene baina, ya, ja, estimida didek <gülüyor> e, baina, bueno <gülüyor> e, eta teorikue mm -hmm. dala asko, eta beha egin jute gila madrien dala, txurie Eta dara teorikue eta jude gela gauze probatzea. Madarri enkarazke, Madarri eta olagolegutan. Eh, Kistonga zuapu, ongozio igual. Mm -hmm. Baina igualez. Mm -hmm. Burutiko entxaurrak erretu retuta, igual bat o igual batez. Mm Horri -hmm. pasalik. Baina, ba, etxurri bintzen bat bat batziok. Jor bat. Jor bat bai. bai. Eta jude joela ba gauze ezautzen. Eta juntzin onale, olago leku batea. Eta flipa entzula behak, ze errespetu eta ze e, goxotasun. <laughs> es que lívli patena injan ahí ten una in eh eta sartuzitan kristongo hau ezautzo hm este necrosis baina uel bai es curiosia bai bai, bai. E, eta Tongo, eh uel isingo guapua amen irikitzetne gause gastaia bazin gastaia ja. bazin en cusilla kriston botimadacion che bai, bai. <laughs> <laughs> <laughs> interesantizingo sala eh ove menetaki Sa prometan baño, bai, da Jun. Hola Google batea. Eh, prometan fan, Ba, prometan baño Jun. Prometan, baino fan. programa volaje. Prometan baño Jun. Ni ustedia beste moru batea zengotela Jun. Eh, saia -e -sa necesiten -sa -sa -e -sa hutia. Venga, urrungo hasta hasta tienes. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> este <Uruengo, risa> usted iricho money. Urungo eh Ostirelin, Bilbao, eh, BDSM Google local batea Jun. Ostia, zai egizitek, esati, topatzen leku horrentzako yeah. Bainio, bainio, etxe maio, programa bat Bisket, huel, e, well, han, kampun yeah. Yeah, yeah, yeah, ah, Ja, zarrera, ja, ja, ja Ah, sarreran, igual Sarreran Ostia, guapuei, higur zantzokutema, baina, imaginatzi barri Jun, eta kero erteran, beste programa bat Etzeman jo zuel karrizki da gupuka dagoitzan horrea. Eh? Bai bai bai bai bai bai bai bai bai. I eskeigual gola izan misan, horra pikoa bustartuta eta realitatearekin, realitate horren onduan horiin adibidez, gaur bat logikoa dukan, ba, urrotzetan baina. Ni baina bai, no? Ja bainausa. Bai bai bai. Ja, bai bai. Ba urro hola, imaginau. Programak, Ostia, Hostia, igual bai, igual, eh? Iguale policia, eh? Hasen eh? ba ber show. Etzeman diru ala ah. show Ya, esto que se imagináis. Claro, va a me Paco Echevere, mo. Ya digo, hay ni Y geldo, Y geldo dice en esa la. Dragon, ese <laughs> es no la. Vale, por suerte Fátima Igual persona bateco, Bueno, la repress mordue, eh, ni sandiat. Hostia fuerte igual, ¿eh? Yeah. Bueno, a ver, y si hay curiosidad y si hay Hostia. ¿Cómo yeah. le Es que ni school curiosidad, es que gusto de esta cotela, ¿eh? Gusto de esta cotela cero, o sea, angonía, mínimo, eh, mínimo. Igual, mínimamente con esta la <risa> eh, ah, ya. Hola, ah, ya claro. Oh. Ori Claro, eh, ahí, claro claro. Eh, de repente interrompe bingo tole. A ver, va. Ni bakit no? Bineetze, Ni bakineria Ni bakineria Venga, bota Nik eh, guztain xatikia igual zeho zer Rarua, gauza rarua gitzia guztain xat Jakin barik zati nabile niten Ah, uh -huh. adibidez? Adibidez, eh, bate matek zatoz I, eh. eh, aukeria dau, basuan egoteko eh, Lau egun, <risa> ezeu janbaik uh -huh. Eta eze dan barik, berba in barik, zubakarrik uh -huh. Lau metokaratutan, ez? Eh? Eta nik ez takiz zer dan Ordan, lehenengo iten nahiz, apuntau Eta gero ia falaten ezen teien, a ver-se movidean, a ver-se nundida torren, ez dakizet, eta oloko movideak Hortako, igual, joeria mohen Hori, bada gauza curioso bat, nein gurean Baili no. xau? Homre, nik, basabat oli Baina esko pixau? Ja, baina, ordu oso curioso eh? Joderri Iri, d'aspira bari, gust, pastatzen gustatzen, alza, pastatzen Ez <laughs> ez? Ah, ordu? Ah, bale, sami, ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez ez Es, oye, chacolana en aún, es Chacolana Chacolana, es Oye, gente contra, si, chacolana en contra Ya, aquí Totalmente Aquí ni de ahí piscate Ni al A ver, a ver, Ni al Ni pillo costa, es A ver Chacolana maté Chacolana, chacolana Maté Bai, bai, bai, bai Has pedido un día Oye, es que le he entrado a mí aquí, señor Oye, bai, Ni chacolana mati Ya Ni nao, que ello dejó La nena y no, bai, bai, bai, bai, Buna, konekta, mm. eh, lapiskat, haritxo bat irikitalaga, baino gero hori etxeko lanana, buah. Eskolako lanen ningun, ez dutzei? Horreko mm. horrein, o terapian jartzituzten lanak, vai, o hori ah, adibidea, bueno, zuek kontestu, ter vale. eh, terapia, eta lagauzatzen, etxeko jartzen alde edo ez. Alde, alde, eh. Ni horren bila gote, Ja. No? Bai, nire guztatik izte, zentraetien atxik. <coughs> da horto nuhumiekin no lanatieta eta etxekolanak lanak guztua entxankezo. Baina gaur honin politika eskazazago, okay? txekola nabial txiketa. E, gaur honin esti bialketan? oso gutxi. Hala, txikinen asako. Asako. Hala. eske pol polaride eta funtzionan ziago. Pendula bindu ez? Pendula, hau. Oh. Pendula hindi, hau. <tusk> Geixe egin nire ustez. Azkortzen <tusk tusk> egin <tusk> itxuan eh eh o eh, cuaderno hoiek L eh, L L L eh eh interminable olaidatzi rubio rubio. <coughs> y, y, y, rubio. <risa> rubio hostia hostia igual ose igual eh fachasjuan fastista ¿zana es? ¿sativá? No, no. nace igual me ruixo si la co Igual well vaie, eh? Ni taner bixoruxuaga. Bazaiat? Ise uste, satozatamente. Bueno, bueno, bueno. Sozatezate, amén. Ya, ya, ya. Su noticias está igual en bueno, haroi tema de Potoloa. Desde este, <risa> este, este ni piki mobi. Certan? Certan. Claro, Dani le sin deisen. Ah, ya. Yeah. Es esat. Ba, so ni B BCM de me horrekindako sa iguzi. BDSM. Eh, botere boteria posesioan egoteekin oso sumisua Eta nazismoak horrekin asko dukan muan. Ah, bezu? O sea, masak batusian, es, alderdi, eh, alderdi nazira hor baduz eh inguruko liburuak eta hola, pintimat hortik. Ah, bai, boteria sala, esa la BDSM. Bueno, gentillasala o oso sumisua o boteria gustuentsakona, ¿es? Ori, ori discrepa, martiate. Eh? Venga, discrepa. Añoñe, sin día Ondo, diskrepau ah, ah, mierda Gezki, ikeprablei <risa> Bale, <risa> venga, diskrepau, gezki Buf, buf, es es. A ver, ba Baina, bueno, ni bihotena eh, esan eh, da, ni nazisa eh, naizela zentzu hortan ah, vale. Gusta entzat, beste engainetik gotea Bueno, ez da guztia joeria dakot Eta azpillik egoteko baut, Zentzu hortan, nazisa uh -huh. Oza, sea, nahizela sumizua, baina beste momentu datzutan boteria Erau jendotela beste gainetik. Nazisa egioztorrek Baila vale. <risa> Baila, <risa> baina <risa> nazisena es aimarna. Aimarna. Aimarna. Nati. Aimarna, nati. Aimarna, nati. Batzuk ez adotenean eh? nere cerebroan ah. sati batzuk. Ah. <laughs> <O> sea, <laughs> intrabatzuk. <Eso> es ez trabatzuk. I, <laughs> yo ni gusto ara joitze den, baina eh? neia proba, a ver, musiki jarri alegredo. Jarri, sosegaresan. Proba gaiteko. Vale. <coughs> Eroinak. Ora mieroinak. Ya. Yeah. Ramir une nere copas, ne culpas. Vale. Vale, ematega, hasta llega el digna, Aldapi horizontaliza gina. Bai. Ya. Me ¿Eh? ¿El ¿No relleno, el relleno? El relleno. Bueno. A... Es que ya te vereba a Danian... Oki-moki Oki-moki Bende bezarka da bat Oki-moki Beti horre Beti bai. Zer? <laughs> <laughs> Bebe kan jotei ah? Banko bat den barun Kajero Ortsu hondun Diru eta eta jafanta Oki-moki okay, hor bai, bai, bai, bai, bai. bai. <laughs> yeah. Piskete bane berrezo be ah, Bai, pisketa ateatzen jun da Bai Bagoel Bueno, amaro, va. Me saltezco eso sea, ¿eh? Aurreko egunen zinen una kontzertu eta zenoi mesa vamos a la. Ah, ose, ose, abai, eh? bai. Pues el niño, hoy mesía, mesía, en verde y usted qué sé, hola. eh. Claro, ya. Ya es que usted tuvo la públicoan, persona bat, eh, si. superviviente, ah, A ni. Hostia. Algo siru un duo no viene. Ni ha visto Aurricha. Ah, vale, horia. 500 Sansege. Horrika sannoitzati. Ah, su, ah, horia. Lortzen, eh. Así sea. Vale, Ni intentatseiat. Ya. Yeah. Polo bate adibidez, Polo batek, eh 1 e euro. Parece eh? ouais. chico. ¿Eh? bota Martínez, o Zapata, o no, Valdemar, es un <fruh> <fruh> bat, bueno. a yeah. working class high level. Working ez? es Uno, ah. oin, bueno, ol garai baten bai. Ah. Ol, din, es baño ya, es. Ah, ya. Yeah. Un beste moru bat jauntziar jozia ban. Skin class si te he dicho. Ya. Yeah. Ba, di tsaya pa, ¿es? Ya. Yeah. Yeah. Bueno, tema, el <laughs> chaleco eh, reflectante <laughs> quin da <laughs> ola. Ya, ya, ya, ya, ya. Maunesko prakak. Yeah. Chaleco eh. reflectante, ¿eh? Ba, emendi proposaketan xau, mm. skin head da nairi. Colectivo Ozu eri, hori, eh, mahonezko frakak, txaleko reflektantia jarteko, ulia ez tekizela, ulia... Horregun kaskamotza asuntua ez tekit. Kaskamotza ondo. Oi no. Bai, hor oh. no. ondo, hor ondo. Hor zuena zuen egin. Ez tekit, ezkestaz, hain besta edo gaten. Hor zuen egin zuena. Baina, a ber, ba, a ber. Esto esko eka zoingo, ez? Ne ustez? A ber, dek, manifa, erontxe, diguel, taierra etxin berdibeta. Ijutia, irautokara bani, berri berri segin, kejatzea, ba, es, ba, irautokara bani, igual altamar mil euros 100 pico 1000 euro, eso es chicoan ¿No es tek? Este pene maten. Saña y e, greba bateme en ber baldimak. Ire enpresie e, itxi e, mer e, e de Itxi o porta oñarte on cobran cobran zen baldimais ah, igual 7000 € yin. Vai. Ba y e, naiz da e, itxi gaur, ba eniz tipen maten porque vale se madiro o <eas> que. Ya ya ya <laughs> ya. Ya, tas quirita, ¿ainbeste cobraiendo? Eh, es, eh, es ate ah. ya todio de la mate no na. Ya. Yeah. ez? ver, yeah, ¿es? Ya. Yeah. Ya yeah, ez? ha moldeado, ¿es? Eh, garitara. Es, es guapo, no ¿eh? A mí me agusta este. Bueno, bueno, ba, hori, ni hori luzapen, luzapen hori. Ya. Yeah. Ora no su, su parte oin eskinje ditxuri hartzea da. A la piscina. Claro. Es que askar, pronto le sin día, a Diru matezik, sí, ¿eh? Bueno, hori <laughs> Aztero <risa> egin ah, txulapigun, nio <risa> ebro batetzen joan, berdak, polillo eroztegoa <risa> Agar <risa> jartzen egin eskin Eskin, proiekt Beti, eskin. <risa> beti eskin. eskin Beti eskin, beti eskatzen Beti eskin Izu ebizitan, Zefansa, geota eh? estilo karua teruntz Ez es, es este izen, ere, peiz entro dirua eh? Diru batik este izen, baina bai, ni aldainiat Joder, ni veía leído A ver, Ané, no le Esa es de Esberiñak, me voy a decir, describa todo Bueno, nira vez arrodiconea Pasada bat O sea, nina eroza de bacalete Bueno, crezca en bacalete baño un placa sabalag Gero Acorda, ¿no? que no acorda de teba es y es gichones A A ver Ni lo hay Me fijate, ¿no? Geodana prakazabolak, beste eh, kagauekin mm -hmm. Kagao famoso, eh? gero gero ya zetzea bai, da ke sentsazioa pio bat aldatela. Eta izenak estako ihurrengoak, sai bakaletek izenak, eta gero badu izen izenak. Ba, eh, jipie, borrokile, eh, eta bueno, ero jendi galet, esun, his iz, iz, errais. Ja. Yeah. Ponquilleo jipie. <laughs> ta eta momentu aten ambiguo chamarasan porque gente que le poga o ponquille. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Yeah. Bai bai bai, no yeah. sé, Sarramón. Bai bai bai bai. Yeah. Hondi hondi persegu yena chiniorre. Hondo la guchi pate que sancia. Y leno chupina y il sechan Oye, ¿sí, esa merdija? Ya, ya, ya, ya. ¿O le ha pasado? eh, ahí está esa, ahí esguero, ¿eh? O sea, o le ha dicho, pertenecelle mucho en es que pertenecelle a, va, va, asunto... ¿Va, va? programa os va a tomar al eh? Va, va, va. Va. ¿Era vez este personal que hubiese estado, ¿tú, nace? Este bomber hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera eta lehen esan ta leen bea eh, 7 si urtekin. Ta ya sta ibiline paketeekin. Orduan alda zego izan, eh. Aurdu e Ah, ya. Ya, ya. Wala, wala, vale, wala. Vale, vale. <risa>: ese, ese. Paketeekin es. que ibilitzen da orain ja, eta paketeekin ibiliko. Ese, es, or, erresirastele ke jo komertasezun. Bañó? Segura ienik, uol bere jolasin segiu. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eske que ira bastia igual hasta el burua, ¿es? Ostia, hori, hori. Ja, eske ira besebisa tú. Ya. la engañetija jardensa. Ta orduan bezu va. Hor yeah. E, fonduen, zu, ahi, ditu, ertetzen, eh, fondo de los que echan tema batzu baitu hartetzen, eh? Bai, working classa di, hor ez atema, es euskaldune langile gehala ta. Ni, esker, neter joan dut, hor, neta lanon dut. eskola badieten eta danak, bueno, a ver. Euskari ebentu uruti. Euskari uruti. On la urtehala. Eh, bai, bueno, su metafórico que esto es un bai. bai, bai Euskaldunitzi <tifiziert> <tifiziert> <tifiziert> hor? Yeah. Bueno, a ver, gero dano adiu euskaldunek, es? Ah. Aldi berien, yeah. segun ze se lekutatik behitzekan, ah. realidade horri Vale Es? Mm. Adibidez, gara eh, periode euskaldunal da, ira Gara Nire ustez, nik hori esan biatoin, publiko ki Bai, bai Jendean anan atzian Eh? Eh? Eh? Ez es que nik estudia gorten gara Baina, a ver ah. Galderi este hori? I bania. Boomerana? Zue eta nalde zauz. Ez. Osea. Galdan ez zure, tig. Ne esan ngez. Eta nalde zato ez. Hombre, onja. Onja. Ez te importa. Baina eh. bueno, ver, e, usted, gara nahi importante hori. Bela, euskaldunan. Iri ustez gara euskaldun egalde. Aymar huriez, salgo urzelai. Oina <risa> mendiga, altaleige ire. Ne ustez ni de palo. <risa> <risa> ni de palo, eh. Osea, ni jokatuko nuen. Eh, yo que se, ba, metxero bat. Ez tala euskalduna. Ostia, ba, asko eka. Zabai, zabai Bueno. Zaire kasun, Zendia? Mi, el ikimaginazetuken langile bailek zer ditugu, obran lanitea benak? Obran, obran. O, ba, o sea, ik, esatek, eh, es lanai priori da dimate Baizik eta lanin, <coughs> aragi egertzen hor hori otituko. Bai, yes? vale. interfiziko erabiltze benak. Interfiziko onan. Interfiziko onan. Hani burun daugeten eh, Euskaldun Euskal, Euskal, Euskal langile eh? burunden den eh, zikina. Zein <risa> egin yeah. Ez ikin Ar... egin Hau tzein da Hau tzein mm. Ar... well, Bizer dune Bizer dune imaginatze Gizone imaginatzea Eta Hola Imaginatzea yeah. Simbolo horitzu gana burun Eta hor den simbolo horretan ya Edukia ya Ez euskalduna eh? Horriz abitzaten ez Ez metaforiko Zena obran dao jendi euskalduna ez tabla hor Ya Bai, bai, bai, bai. Es Inderri in yeah. netziokela yeah. eh, Igual iru alau pertsona dauz Oin langile, oin lana zerri zatezo Hurtin jorra nintzik Ah, señeri zeinek Euskal se Herri langilegu ez zategonen zerri Ez eh, -e. es que nik Euskal Herri langilegu esto desaten ninoiz Bueno, a ver, baina, ah. eskota nina kurtsek Ah, vale, vale, ya Ez? Ja, zerri? Hai ah. Ba, Euskal Herriko soldatepeko peinari? Daia zta? Bueno, ah, ez da gil, ez da gil, ez da gil, ez da gil, ez da gil Ez da gil eh Hombre, justo Euskal Herries en Pasendana eh, mm -hmm. da, eh... Adiós. Euskal Herri Languilleko gente percalizadona ta pobriena. Esto es Euskal Herries verba Eta Euskal Herries verba yendo con da... Piquima nivel adquisitivo, piquima gola ocho, muan. Oigo la da, eh, No se sabéis. Adiós, gu... Va, ba, orga us. Y obra nincuxteis. Lanín. Eh... Se cun Eh... Ufff. Da, gauza bat, eh, nolabait, fili, oza da, ikuste dote eta inbixia puntu batakot Ikuste dote dago, zate genez pertsona manuola eta inbixia mutu Pertsona manuola en jentia, ikustoten en jentia hor, zikindut eta hor Goa, maiketako egin hor jota guztua, bestia utzoko da zilarro garreta hori Inbixia moan, baina da, inbixia oso, oza, gero benetan no, etxetan guztoko gote mm. Da, inbixia ideal ba moan, romantiko ba moan, baina gero nik estagura hori ni de palo Ja, nire patzo zitean jardin ere izin Ahoi? Inbixia batezia, da, gero... Bi urte eta ostia, zi. Ondi lezionoten notu. De jandei, horrek bai, Emiel. Jardina ditze bai? Obriek? Obrike bai. Baina igual ez lan bezala, baina bai iten jakitea, irutezik kristonak. Ba, baina diferentideen, eh? Ez ez lanin lanin. Ez lanako ez. O sea, kriston arpeiz urbile, eh? Bai, bai, bai, bai. Gorra, eh? Ba, oso gorra. Ani ko sustu. Udu hontanen biola moan, ikastaro batin jot eta pagod, erdi pagado diruz, ta erdi la ninjores pagao biot. Ta bat bate txia jenden da bat, ta horron bean txia jeten. A ber, den pagutxe, igual aste bete o. Baina aurrero. Bi jo. pare bat, llave teko bai. Hmm. Horrtako bai. Hmm. Baino ostras. Bueno, eta extimidade a se huyes, <laughs> Eh <laughs> ¿Qué es eso? ¿Ni? ¿Sei llen, oi? ¿Sei llen? Va, a ver... A ver, txendeña, txendeña, Ni, es que ni oso langilineu, Ni, ni, ni, no, Uno, hago asco zikintzeis. Baino, igual, beste modo da, Ya. O sea, energilletan da, xiniste un jende horre, que es algo, ni asco energitan zikintzen aizela. Hay, jende, asco, kine ote nao, Horleku oso jende txutan, oso zarata txutan Eta praktikamente, ba, eguneko ordu asko, seksuei buruzitzen pasatze izkiat mm -hmm. Oso personajea bitxisa izi hey, Ostara, hori hey? duen, programamontan, enkaja duzu, bastante ondo Boa mm -hmm. Boa, bai, bai, bai, ez? Hori duen, seksuei buruzitzen eh, eta energetzeka altzen mm. Zan hainat, invertitzen, galdore, galtzi, beti zion, gauron ingezik usitzea, ezala, eh? Mi, ondo egu uste inat, eh, galtzia? Eh, bai, eh, batzutan jasotzen da bestetan galtzen, zango jau, bai. Zer energia mobilan dia, bai, higien zen horrean, zer energia mota, izen alde agarren, ah, energia mota Hormonia, fillue. Hormona? Bai. Zer hormona? Hormona... Nira hormonia. Buu... Basopresina. Eh? Zer? <susurra> Basoprezina? Basoprezina Hormona da, eh? Testosterona? Hormona, <risa> <risa> Hormonat gu, <de> hormonatik kontrolat, yeah? jau <risa> Ni utzeia baina, ni utzeia jaztiatela usaitur egiten Jaa yeah. usai, eh, Hormona usai hori Jende batek usait, nera bi dauden lekutan ja usai bat ola, buaa Nik jaztet usaitzen? Ba, urrengon tema bat, jai zingon hormonak vale, Ni hor, asko interesat izten hormona asuntua Bale, honda Ligu edo irakorri egin egin, li gurocho bat Gutsi irakorri egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin Inaak izan ziña, Inaak izan ziña, Inaak izagrola, horroak. Ez tan da, superhobientia. Baina hano, ez zin behin eragurre nenean, ez zin jarri berri liburuk. Eh? Oza, neurrije jarri berri liburuk ez irakurtzuk ahenbeste. Ba, bai. Ostras. Me hein behiratun oztan, seixo, seixo, eta... I... I lepo lezai aiz, ez? Seixo, seixo, Eta... Haino irakurtzen el cerebro masculino, eta gero zegoen ator, txapaldan, el cerebro femenino, Txapeldan. txapaldan, eta gero ja, enkargote, testosterona. Hauria <hieres> <hieres> parte, <hieres> zaga bat. <hieres> zaga bat den, zaga bat den. zu bizitzen, gaitzik, Feminista bat Ah. Ola gotan importantiek mm. ah, Feminizatik e eztia Karo, que, a ber yeah. I beti interpretablikek zentxixe leku Osa, liburu zentifiku juhn Baina beti zentxixe interpreta Eso badaten ondoritxo zentikek bai Esana eta iria helau Hustia <laughs> Hau, prepauta zuen? A ber, jaraino? Hordun <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> den leken jau, eh? Urreko badaten eh, vale. eh? Ordun, seksue Eee eh, eh, Sekzue hitzen, nunetzen. Nune Nuna hitzen. Ba, eskolatan, eta gaztelekuen. Mm -hmm. Bueno, gaztelekuen gutxio, gaztelekuen jatbeste temo gatzuk. Mm -hmm. Baina, bueno, hor ja ertzetzen digustenak, baina bai, eskolatan bai, gaztikin. Gaztetaz entrate. Baina, duekin hitzeteko gaukin baitare gaioni gai honi buru ze. Homba, ezke, hau, arz, nintzen zantzik. Nera bikin, o, bueno, bai, gutxugora ah, bera, ezke, ah gero oso herri be. er, bakoitzak bere joerak zazke. Eh. Ah, Baiki. Orioso. Adidez, Arriba Goitze, adies bata azpeki bai, azkena onituan Lazkao. Eta mantzitan sentziazioa hola, e, eh. Bauri diskursoak askos irikillo, eh, bueno, diskursoa, e, gero praktiki e, ez daits. Baino, baina mundu herri batzuetan tema batzuk atxatziela mm -hmm. eta beste batzutan ba ikusi dela, konservadori edion er, herrietan beste gai batzuk atxatziela. Mm -hmm. A lotzu galdetun herrien inguruan. Enisgun. Ah, i Pero... Barkau. 20 segundos falta ello. Ahí va. Vale, se, eh, agur. Eun. Eh, apuntado ah. eh, eh, y pescado tan, eh, ¿Nio? y baina esto no lo sigue, ¿eh? Yo. 18 segundos. Eskarreasko Mamosea, Jarriat, se ha acertado. Mamoy Betis karturtzo gauzak. Eskarreasko Mamo. Eh, Eta, bueno, va, ba, Hauunan. Dicen den? Eh, nana, Gorcos. Oh? Ordu betegu da la matei, ez? Ya pasó garra. Eh, e, ba, eskerrik asko an, eh? Eskerrik asko, miel. Ezkerrik asko miel. Eskerrik asko an, eh? Bai, gastai eta morchen harri hau. Da, bueno, a ver zeina hartzen. Aio.